Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sa, Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Jesus svarade dem, Vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa, Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror. Och syster och mor.